Denaprez dute igande hontan Beobia Donostia lasterketaren berrogeita malau ediziari hasiera emateko aurtengo ekitaldian hogeita marmilla saspirunda irurogeita mabos lagunek parte hartuko dute. Beobia Donostia lasterketan tolatzen duen fortuna kirola elkarteak alegin bereziak ditu emasteak lasterketan parte hartze handiagoa izateko. aurten izen eman dutenen euneko hogeita bosta emasteak dira. Eta 2008 bosterako Beobia Donostia lasterketan parte hartzen dute euneko berrogeita marra emakumeak izatea espero dute. Iniko etxeberria, beOpia donostia, lasterketako koordinatzailea. E, 2.000 eta 2.000 urterako, parekidutasun hori du, euneko berrogeita marra hori, hortara aurbiltza, eh? gaurregunean, euneko ba, 2.000 egin, euneko 2.000 egin, egin izan gara urten, egin izan gara urten, egin izan gara dira eta urrengu zazpi urtetan, ba urtezik urtera ba baten bitartez landuko dugu ba gaika eta urteka ba bat. emateko beintzak gure ingurunean ba aldaketa ba, proposatzen go bizartean eh, eta zenbakumen parte hartzea ere ba nor normaltzeko ba, horrelako egiten emazten parte hartzea askartzeko elburuarekin aurten gonbitatu bereziak izanen dira. Hauen artean, Kacere Suizer, behobiako, irtenan egongo da baina, ez du lasterketan parte hartuko. Suizer, bostongo, maratoia maito zuen lehen emakumea izan zen 1929-tasazpi urtean. Hau da, emakumezkoen presentzia lasterketa herrikoietan baimendua ez egoen garaien.